І порадить, що робити, або нехай вона спробує найняти якогось хлопа, щоб повіз листа мого в лисянку під Чигирин. Я не знаю, скільки миль туди. Ми недовго їхали, та однаково я нічого не пошкодую, розумієш? Гід, гід, кивнула головою остерка й прожогом кинулася за ріг хати, почувши хазяйчим голос. Чого ти, Сара, до ночі стобичиш тут? Незадоволено мовила Рухля. «А я тебе все ж довечеряти!» «Даруйте, мама!» – обняла Сара її за шию. «У світлиці душно, а тут так гарно! Я задумалася і забула про вечерю!» «Ну-ну, тільки не задумуйся! Сур їм тим думкам!» Наступного дня, як посутеніло, Естерка постукала в паркан і через шпарину шепнула Сарі, що мати взялася за її справу. «Бо ладна заради неї перерватися!» Але що справа ця важка і коштуватиме багато грошей, і додала нарешті, що коли мати знайде хлопа та обміркує гешефт, то тоді й навідається. Три дні до пізньої ночі просиджувала Сара в своєму дворику, попросивши дозволу в тітки і після вечері дихати годинку-другу чистим повітрям. Та все було марно. Ні естерка, ні її мати не з'являлися ні в дворі, ні під парканом. Коли третього дня ніхто не прийшов, Сару охопив отчай, і від цього вона, мабуть, злягла б у ліжко, якби четвертого дня зранку не з'явилася до її тітки з таким нетерпінням очікувана астерчена мати. Це трапилось під час сніданку присутності Сари. Жебрачка сміливо війшла до світлиці і, не виявивши нічим, що вона знає Сару, звернулася до хазяйки, пропонуючи її вигідний гешефт, якийсь економ, мовляв, Привіз на базар добру вовняну пряжу в мітках і недорого править, то вона ладна старгувати її для пані. А щоб я не помилилася, додала вона, то нехай вельможна пані дасть мені для взірця своєї нефарбованої вовни. Я порівняю, котра пухнастіша і м'якша. Нехай пані дасть ключі. Я знаю, де в коморі лежить вовна. Рухля гостро поглянула на жебрачку і відповіла її пиховито. «Ні, тобі я не довірю ключів, піду краще сама». Жебрачка низько вклонилась і шанобливо стала коло дверей. А як хазяйка грюкнула ісінечними дверима, то вона сміючись звернулася до збентеженої і старопілої Сари. «Я так і знала, що ключів вона мені не дасть. Ну і гід». Моя рідненька кинулась була до неї Сара, але єврейка спинила її рухом, Нехай пана сидить на всякий випадок так безпечніше. Я б і сама кинулась цілувати свої благодійниці руки та боюся. Ну, так слухай, мені стерка все розповіла, тільки важка це справа хто візьметься в таке пекло їхати. Хоч і хлоп, а все таки свого життя йому шкода. «Та ще й про таке подумай, моє райське яблучко. Треба вибрати вірну людину, щоб я її як себе знала, щоб вона, коли візьметься, хоч і за добрі гроші, то вже поїхала. Так галай балай усяке охоче погодиться, аби вхопити гроші. Ой-ой, ще як погодиться, та тільки й за околицю не вийде, а сховає гроші за пазуху, і бувай здоровий, щоб я мала стільки добра, коли брешу». «То немає, виходить, вірного посланця?» – засмучено спитала Сара. «Чому немає?» – мовила єврейка. «Якщо людина щось хоче знайти, то вона цілі дні шукає, поки не знайде. Є в мене вірний і чесний хлоп цяця, -ця. Ото я все й чекала його, а потім два дні умовляла. Боїться, каже, що це на той світ треба їхати». «Веймір!» – сплеснула Сара в очі і руками. «То що, він не погодився?» «Ой, цури-цури!» «Не побивайся, кралечко!» – махнула рукою жебрачка. «Я будь-кого умовлю!» «Ой-ой, та ще й як!» І його умовила. «Дорого хоче, але якщо ти погодишся заплатити, то вже листа твого довезе!» «Скільки він хоче?» – швидко спитала Сара. «Ой, багато! Ой, гевулт, як багато!» «Скільки ж! Цілих дві сотні злотих!» У мене грошей немає, але за скільки можна продати оці перли?» І Сара квапливо зняла шиї чотири разки рівних, великих, коштовних перлів і дала їх жебрачці. Ой-ой, тихо скрикнула єврейка, ціле щастя, а не перли, тільки от біда, важко на такий товар покупця знайти. Особливо мені, убогій, кожен подумає, що крала, щоб я так на світі жила, якщо не подумає.